Biti riri dheve 2-0-1-3 Thërën taj më shin Jena këty në 2003 Por dhatë kur t'il qënë Tu mërë fri më si këthe shprehu full shoki Keq më së le Muem kina është njëri Jeta sa ma e tjeshtë në plash Fruta dorë dha e venaj pjesh kën teren pa një ufton edhe na i bjesh këmpo në Kosovë t'lojnë dikko pa na i bjesh kërë perat e sodit veprojnë me shër se bojnë për burni asë për karakter veç me hunger boke po me qit benzin në kërë e na i kiti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 Koli për planet për shdo dit pjekna In zetë po kur s'tjegna Muna mu largu ka i herë mirë po kur s'hekna Originalat të në ditën kur fekna Pa mu ki bojt guri shoki shumë shpejt E duke qa kom qa në vyndu me pasun E nuk kom swagun e kom klas E për cili me veni mu abet inteligent Parate e femna jote ma bën inteligent E duke qa kom qa në vyndu me pasun E nuk kom swagun e kom klas abono intelligente